Jo Elizondo, en Gizate zerbitzuetako, bueno, eh zuzendaria egun hon. Egun honan. E, bueno, e, adineko pertsonei zuzendutako edo beraien inguruan e, zuzendutako bueno, ba, ekintza edo ekimen bati ipuru zen mintzatu bar gara. Aldez horretik aipatuko dugu, bueno, ba, ikusi dugu azkeneko urteetan, eh. Bai, e, pertsona adineko pertsonen populazioa mendatzen ari dela, e, Ipar -Euskal Herrian eta baitare Hendaian, eh, azken datuen arabera, hor eh, bueno, ba urte gorako e, pertsonak, bueno, ja azkeneko urte 4 urteetan 5 hemen egin dira eta beste datu bat baitare aipatu zutenak gaur eta nersez hori eh biziki garrantzetsua da. E, ba, pertsona kopuro horretatik, iruditama usta urte inguruko pertsona horretatik, eguneko hogeitan mairua bakarribu izi da, e, zentzu horretan, ez? Horretaz, kostientez arete, badakizute hor badauela, bueno, ba, egoera bat zuzendu bartena, lagundu bartela, eta horri buruz etortzen daga horko propos da. Gaurko, en, bueno, Hori da, go konturatzen gira gure eguneroko lanean, gure lan, egunero lan horietan ibiltzen diren lankidei esker, Azkenean, um, familien eraketa behiak uh, ba, bakar, bakartasuna hundia sortzen duela gizartearen, gizartearen parte batean. Eta konturatzen gira hortaz, ba, alde batetik zahetsaren galderak beti hor direlako. Eta galderak uh, hemen datzen segitzen dute, jakinez ere ur, urgenzi uh, lagitasun uh, momentuak ere gaitzen direla. Eta beraz... Uh, presa ge geroz eta giagorekin azkenean zahetxera sartzeko galdera badela alde batetik. Eta bestetik, um, isolamendu sozial eta, eta bakartade hori ereak gertzen da etxean, etxeetan. Uh, giz adin, adin, adineko jende bat etxeetan ge ge bakarri gelditzen baita eta hortan oh, lagundu berditugulako egunerokotasun egunerokotasunean eguneroko um, ekintzetan alde batetik ba, etxea garbitzeko momentuan e, jateko jate, janaria prestatzeko momentuan baita ere sozial arloan um, ba eguneantzeak pertsona baten ikusteko aukera izateko heiantzat agian batzutan momentu bakarra baita ere bat da profesionala falta direla, ez e, lana hori egiteko. Gertatzen dena gure eskualdean, bai, alde batetik aktivbitatateak geroz eta handiagoa da, galderak geroz eta emenda, emendatzen ari dira. Eta bestetik bai gure lankide begian bilatzea ez da egsa lana polita da baina zaila da ere eta formakuntza galaletzen du askotan, eta formakuntza hori, helduek ere egiten aldute eta horretarako gaur elkartu gira. Espikatzeko izan, hogei urtetan eskolatikatera eta edo adin handiago batek lan behi bat egin nahi balimadu, dolan bila ima lima da. Baukera amatea, be lan horien eta aktivitate behi horien gana joateko. Kastarelo Farmakuntza batzuk proposatu dituzute aldi guzo pixka bat azaldu zehazki zer den gaur aorkesto duzuena? Orduan, uh, bai, uh, jakin berdena, da askotan irudimenean, jendaren irudimenean formakuntza horiek uh, adin uh, gaztekoei uh, zuzenduak dira, eta guko oroitarazi nahi dugu, eta argitu nahi dugu, endaiako liseo profesionalean proposatuak diren hiru uh, formakuntzetatik bi elduei uh, aderaziak direla formakuntza horiek, bi imotatakoak dira, bat aski zabala, um, adineko jendea egunerokotasunean laguntzeko helburuarekin. Um, eta bigarrena um, basu mailakoa, rango nuke, zabalagoa, um, estruktura desberdinetan ikastaroak egitena, egiteko, egiteko aukerarekin, eta e, struktura horietan lanean sartzeko aukera ematen duen formakuntza. Beraz, bi formakuntza horiak urte bat baino gutxiago irauten dute, seiabete eta amagilabete artean, eta helburua da ba, bertako langile, langileak sortzea. Beraz, e, bueno, e, formakuntza hori buen inguruan informazioa zabaltzeko baita ere, bueno, hor e, bidez berdinak proposatzen dituzute, hori nola antolatua da? Ma, argeki hor uh, uh, aizburdi Lizeo Profesionalariz e, zuzenean deituz formakuntzen berri uh, ematen alda, baina gero antolatu dugu datorren hastean, urriaren uh, uh, hogeita sortzian, um, Lizeoan bertan, amaketatik, amabiak arte, bi formakuntza horien aurkezpena, baita ere formakuntza horiekin lanbide desberdinen aurkezpena ere ikusteko errealitatean ere zer, zer egartzen duen bertso nahi alako formakuntza eta lanbide baten egiteak. Eko zego baita ere formakuntza horien inguruan, bueno, errikotxearekin batera baita ere beste egitura batzuk e, parte hartu hartzen ari direla, hor, bueno, ba bai e, laneko bezalako egitura bat, e, ba, pol d'emplua, pixka bat e, orokortasun hori, e, bueno, azalaratu nahi izan dozuek. Hori da, laneko uh, elkartearen, uh, elkartearen laguntzarekin koordinazio lan bat eramaten dugu, uh, azkenan estruktura guzien uh, inguruan uh, eztabaida eramateko eta proposamenak e egiteko. Eta bigarren uh, momentu batean, uh, gure helburua litzateke, uh, uh, lanbide horien inguruko foro bat uh, uh, antolatzea, datorren urteko hasieran seguraski, eta hor, uh, endaiako, enplegatzaile, uh, guziekin. Oso ongi, ez dakit e, zerbait gehiago azpin dugun edo zerbait e, faltan e, faltasegoa ipatzea edo? Ba, nik errangu nuke, horretarazin e, nahi nuke, e, egunero lankide horiekin lan egiten du dela, eta ba, lanbide biziki polita dela, nahiz eta zailtasunak ere egon e, merexi duela deskubritzea. Mm -hmm. ba, oso hongi, guzti horrekin galditzen gara, txominalizando ondo eskermila, Ba benetan, gure han izata atek, mille esker. Millesker soali.